פרק ה' בתשר דבורה וברק בן אבינועם ביום ההוא לאמור, בפרוע פרעות בישראל, בהתנדב עם ברכו אדוני. שמעו מלכים, האזינו רוזנים, אנכי לה' אנכי אשירה, אזמר לה' אלוהי ישראל. אדוני, בצאתך משעיר, בצעדך משדה אדום,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 שם יתנו צדקות אדוני, צדקות פרזונו בישראל. אז ירדו לשערים עם אדוני. עורי עורי דבורה, עורי עורי דברי שיר, קום ברק ושבי שבייך בן אבינועם. אז ירד שריד לאדירים עם, אדוני ירד לי בגיבורים. מיני אפרים שורשם בעמלק,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 גדולים, חקרי לב. גלעד, בעבר הירדן שכן, ודן, למה יגור אוניות? אשר ישב לחוף ימים, ועל מפרציו ישכנו. זבולון, עם חירף נפשו למות, ונפתלי, על מרומי שדה. באו מלכים, נלחמו, אז נלחמו מלכי חנען, בתענך, על מי מגידו, בצע כסף,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 לעזרת אדוני בגיבורים. תבורך מנשים, יעל, אשת חבר הקיני, מנשים באוכל תבורך. מים שאל, חלב נתנה, בספל אדירים הקריבה חמאה. ידה, ליתד תשלחנה, וימינה, לחלמות עמלים. וחלמה סיסרה, מחקה ראשו, ומחצה וחלפה רקתו. בין רגליה קרה נפל שכב. בין רגליה קרה נפל. באשר קרה, שם נפל שדוד. בעד החלון נשקפה ותייבב אם סיסרה בעד האשנב. מדוע בושש רכבו לבוא? מדוע איחרו פעמי מרכבותיו? חכמות צרותיה תעננה, אף היא תשיב אמריה לה.